Despărțire. Când am plecat, un ornic bătea din ceață rar, atât de rar, că timpul trece pe lângă o oră. I-am auzit întâia bătaie amândoi, pierzându-se în noiembrie prelungă și sonoră. Poate mai bate încă secunda de atunci? Poate a tăcut îndată și așteaptă să mai vie îmbrățișarea veche din nou precum a fost și lacrimile tale în gara cenușie. Cu limbile oprite pe palidul cadran ne-a urmărit plecarea de sus ca o fereastră de casă părăsită cu o rază frântă în geam. Nu l-ai simțit că este părtaș la jala noastră? Te împăcat sau suferi de vremea ce a crescut? La ce visez când ziua pe lampata se curmă și cade în geam zăpada la ceasul cunoscut, tu, care ai stat bătaia să asculți pe cea din urma?